Минавам на втората идея. Умът. Какво ни казва Бодхит Карма за умът? Когато умът живее в иллюзиите, това просто е адът. Някои търсят ада. Света отдавна е адът. Пъкъла е нещо по-дълбоко, там под земята демоните. Земните умове постоянно пораждат иллюзии. Това е начин на живот, начин на мислене. Така те живеят естествено в ада, Независимо дали са в този свят или фона, ада продължава. Защото те се са, остават в нечистия ум. Това е самият. Няма нужда да търсиш друг ад. Както казвала халачка, ако имаш земно мислене, ни ти трябва друг провал. Това е достатъчно. Умът има две проявления, казва Бодхитхарма. Чист и нечист. Нечистият земният обикновеният ум това е, това се е просто безумие. Всякакви желания, конфликти, глупости, нервен си днес, тъжен си утре, отпосле си радостен, песимистичен, оптимистичен, отчаян и объркан, той е майсторът на заблужденията, нечистия ум, изключителен майстор, въятел на заблуждения. Безконечни умствени игри. Тук всичко е обратно на изначалното състояние. Буда състоянието, за което после ще говорим, вторият ум, чистия ум, овладяният ум. Тук има неизменност, има реалност, освободеност същност. Тук умът не създава свят, защото не създава иллюзии. Той е покорен. Тук умът е преобразен, той е станал чисто съзнание, чисто съзнание без примеси. Това е, нарича се още неумът, т.е. твоята истинска природа. А дали ще я наречеш Дух, Буда, Христос, това е без значение. Това е все едно, това е все Дао, това е изначалното състояние. И така, със земния ум си в, със земния си ум, земните си създават все повече свят, все повече иллюзии. Строят безкрайни иллюзии безкрайни въздушни замъци. Това е една стара мъртва игра от хиляди и милиони години и тя се е подновяла с всяко прераждане. Нечистия ум върви от един ад в друг. Нечистото никога няма да получи покой. То няма такава природа. На него не може да се даде покой. Ако мълчиш, но не си овладял ума, тогава мълчанието ти също е бедно и лъжовно. Неовладяние ум е който създава карма и се преражда със своята карма. Смъртните създават карма и погрешно мислят, че няма възмездие. Но могат ли те да отрекат страданието? Защото то винаги ще ги гони. Сееш и женеш, Как можеш да избегнеш това? Не можеш. Щом сееш, не можеш. Всички, които са попаднали в нечистия си ум, са зависими от собствената си карма. Те са смъртни и минават през безброй скърби, защото са потъмнили собствената си същност. Коренът на невежеството е нечистият ум и от тук произлизат безброй злини. Те произлизат както листата и клоните от дървото. Смъртните хора, които не разбират истинската практика и правят добри дела, в следващите, в следващите си дела те ще бъдат слепи. Тоест, те, те са в сляпата карма. Те правят добро, но ума си остава нечист и не вежа. Тоест, нищо не се променя. При един специален натиск от Бога тези хора стават чудовища. Учтиви са иначе, изглеждат приятни, нали, тихи, изведнъж се оказват убийци и какво ли не. Ако злото атакува тези сляпо добри хора, веднага се вижда тяхния ничи сум, но той всякога се е бил вътре в тях и в тяхното сляпо добро. Освобождението от ума е голямо пречистване и овладяване. Защото нечистия ум го очакват винаги тежки, винаги болезнени прераждания.